Doina și cununa mucenicilor. Doamne, sângele tău, prin sângele nostru a curs, când prin trupul nostru, sfântul tău trup, jertvă l-ai adus și în noi, pe tine, te-am purtat. Doamne, sub jertfelnicul din cer ne-a adunat, sângele nostru la tine a strigat, în veșmânt alb ne-a îmbrăcat. Și să așteptăm împlinirea numărului nostru poruncă ne dat. Doamne, din trupul nostru, chivot al tău, din sfânta sfintelor ai făcut, și din inimile noastre să lași al sfintei tale cruci să fim ai vrut. Doamne, cu focul gerstei de sine, inimile noastre le-ai străpuns, și martori ai cuvântului tău, în timpul prigoanelor am stat. Doamne, credința, înțelepciunea, înțelegerea, pacea, tăria, teama, cunoștința ca semința ale Duhului Sfânt în noi le-ai semănat, și cu roa lacrimilor de sânge le-ai udat. Doamne, izvorul de apă vie, după cuvântul tău, în inimile, sufletele, și mințile noastre le-a așezat și prin cărți pe cei însetați i-am adăpat. Doamne, prin ispite, încercări, prigoană și moarte, gândul nostru ca pe argent l-ai curățat, și cugetul nostru ca pe aur l-ai lămurit și prețuit. Doamne, pentru noi, toiagul cuvântului tău, bate-voi pastorul și se vor risipi oile, zdrobirea de piatra unghiului a însemnat și tăria răbdării ne-a învățat. Doamne, Barca vieții noastre, printre stâncile răzbailor ai purtat, și printre cursele, plasele, vicleniile sinagogilor satanei, ne strecurat. Doamne, cu de spini ale imaginilor, amintirilor, gândurilor, aduse de valurile lumii, de demoni, mințile noastre le-au împuns și cu sulița morții, sufletele noastre încoastă. Le-a străpuns lacrima pentru cununa mucenicilor, Doamne, din lacrim de sânge, cununile mucenicilor le-ai împletit și pentru numele cel nou, veșnic și nemuritor, scris pe fruntea lor, să o poartă, ai rânduit.